Імператор не виходив з намету, ні з ким не хотів говорити, похмуро мовчав. Важко зірка своїми великими очима з під чорних, де не де побитих сервизною брів на протокеліотів, мало їв, ще менше спав, і вдавалося, що заповзявся він покласти тут все своє військо, щоб потім або ж повернутися до Константинополя самотнім або й самому полягти к ледіоні. Десь у підхмарній струмиці в тяжкій непам'яті лежав старий болгарський цар. Стверджувалися вельми невчасно пісні про те, що царят болен лежи, так рано чи пізно до кожного приходить та не уник на мить, коли всі справи світу вирішуються без твоєї участі, навіть найголовніша справа твого життя розвивається або ж занапащується кимось іншим. І вже ти не спроможен будь-що вдіяти, будь-чим допомогти, бо сам ти потрапив на хистку грань між буттям і небуттям, і провалюєшся, западаєш у бездонність, з якої ще не вертався ніхто. А тут у Клідіонському проході, в пишному багатополому царському наметі, прикрашеному імператорським стягом, лежав почернілий від пропасниці і призбираний 30 літ проти болгарів упертої злості другий старий чоловік і свідомість тьмарила йому тільки ота злість і чорна ненависть до великого народу, який не бажав підкорятися йому, імператору всіх Ромеїв. А чому той чи інший народ має підкорятися такому або сякому імператору? Над цим імператори не задумуються. І вже якщо вирушають вони у походи, на підвіч загарбання, то не люблять повертатися з порожніми руками. А він тридцять років невпинно виступав проти Болгарії і тридцять років повертався назад майже ні з чим. А ще його походи щоразу розпочиналися з тих країв, де колись народився засновник Великої Македонської імператорської династії Василій І, Через століття кров Василя І відродилася в жилах Василя II, буйна, дика, зла кров богрянородних дітей, внуків і правнуків того молодого македонського селянина, який прийшов колись до царгорода босий, з порожнім мішком за плечима і заснув під стінами столиці коло монастиря. Він подався до царьгорода тому, що мати його побачила віщий сон, як у неї щиро вийшло золоте дерево. Розрослося й укрило тінню весь їхній дім. Ще не знав, де знайдете золоте дерево, але був дужий, як дикий звір, мав невичерпні запаси здоров'я, безтурботності і упертості, Тож і потоліпався аж з-під Адріанополя до столиці, прихопивши на всяк випадок звичайний порожній мішок, щоб за селянським звичаєм не опинитися з порожніми руками там, де можна буде щось увірвати. І поки він спав перед брамою в монастиря святого Діамида, куди його не пустили навіть ногою ступнути, і гумонові, який після трапези, теж приліг спочити, приснилися, що з неба чується неземний голос, і той голос велить йому. «Піди і введи до мастеря владику земного». Йомун прокинувся і звелів глянути, хто стоїть за монастирською брамою. Йому доповіли, що там нікого немає. Він знову задрімав, але тепер уже з'явився йому ангел Господній і повторив ті самі слова «піди й уведи». І Гомин сам вийшов за монастирську браму, та крім босового молодого здоровили, який хріп на сонечку, смачно опускаючи слину з губів, нікого не побачив. І творячи молитву знову вернувся свою келію, сів за священну книгу, але знову нежданно заснув і побачив самого Господа Бога, який суворо поглянув на нього і сказав «Піди і уведи монастир того, хто спить за брамою, бо то імператор». Тоді переляканий ігумен побіг за браму, розбудив молодого заброду, поцілував йому руку і, вклоняючись, запросив до обителі. Там його вдягли в шовковий одяг, годували найліпшими стравами, поїли найдорожчими винами, той пив і їв, материн сон збувся, його мішок, судячи з усього, теж згодився. В ті часи ніхто нічого не дивувався, життя було просте до смішного. Або тобі могли стяти безпричинну голову, або ж ти ставав імператором. Мабуть, такою вже химерною була доля тих, хто мав щастя чи нещастя народитися у великій державі, бо бажалося, що чим більша держава, тим більший безлад панує в ній, і це, мовляв, від Бога. Простодушний ігумен повітав молодого Босяка, як імператора. Він одавав йому налезну шану впродовж цілого місяця, а той приймав і їдво, і педво, і шану, той нічого не віддав про таку річ, як докори сумління. Раз йому провіщено стати імператором, то що мав робити? Тільки одне – стати рано чи пізно імператором Ізантії. Бо хіба ж не надягали задовго до нього багряної мантії і не взували пурпурових сандалій люди такі, як він сам, або ще упослідженіші і нужденіші? Юстин був таким самим селянином з Македонії і так само прийшов у цар град Босий з мішком за плечима. Лев Перший був м'ясником, Лев Ісавр був ремісником, Лев V I і Михайло II конюхами у Великих Вельморш. Василій теж почав з конюхування. Своїм умінням приборкувати диких огірів Він припав до серця імператоріві Михайлові Третьому Згодом він показав, що має не лише залізні кулаки Але й залізну волю Нещадно розчистив собі місце при дворі Став соправителем А потім власноручно вбив Михайла і став імператором Справдивши материн сон про золоте дерево і свою мандрівку до царграда з порожнім мішком, у який тепер убгав цілу імперію. Мабуть, обізвалося все те у Василії II. Підхопив він порожній мішок свого великого предка і не міг тепер повертатися назад до столиці, не заповнивши того династичного мішка, бо вже й так витратив на те 30 літ свого життя. Але, успадкувавши від свого предка впертість і затятість, він не мав жодної крихти хитрощів, які той був здатен. Якщо й не у військовій справі, то бодай боротьбі за власні вигоди. Сподівався тільки на силу, брав завжди силою, хотів і тут вирішити все тупим биттям у стіну. І ніхто не міг відраяти імператора відхибного заміру та знов, як тридцять літ тому, під середцем пробився в імператорський намет по Сивіли, порубаний у битвах, досвідчений і вихитриний некий Форксефія, колись протоспафарій, а тепер Пловдивський стратил, стратил правитель військово-адміністративної області Феми у Візантії Засереджував у своїх руках Військову і цивільну владу І сміливо сказав Імператореві Треба, щоб хтось Знайшов обхідний шлях І як там Перед Средним Ненависно поглянув на нього Василій, бо ніхто не смів Тручатися взадами Василевса Довго мовчав, потім сказав і слова його падали повільні і важкі. «Візьмеш мерію страціонів». Стратиони візантійські солдати, набрані у фемах. «І через чотири дні вдариш болгарам у спину. Інакше будеш осліплений». Ксипфія вклонився і вийшов з намету. Він ще не знав, чи можна обійти – Беласицю, чи хоч ящерка, переповзе через це непрохіддя. Ніхто не штовхав його, домелені язиком перед імператором, але відступати було пізно тепер. І він повів п'ять тисяч стратіонів у дикі гори, а через п'ять днів ударив захисникам Самоїлової стіни в спину і болгари, з якими не було ні царя, ні царського сина, Розгубилися, а тут ще з другого боку водночас усім військом пішов на приступ імператор. І клекотнява страшної битви піднялася з тісної клісури до суворих мовчазних вершин. Битва була нескінченно довга, але ще довший був літній день – 1014 року червня 12-го індикта. Індикти – 15-річні періоди для збору данини, введені візантійським імператором Костянтином 306-337. До вечора все скінчилося. Хто поліг убитий, хто виприснув з мертвої римської пастки, а багатотисячне самоїлове військо, яке вціліло було, затиснуте між каймною стіною і струмишницьким болотом, розброєне, війська вже не існувало. На мізерному клактикові палитої кров'ю землі, скупчилося кільканадцять тисяч зранених, знігачених, змучених, згорьованих людей, зданих на милість переможця. Торжество переможця Вдоволення від виграної битви, зверхність над поконаними можна перелічувати безліч відчуттів, переживаних великими й малими звитясцями у великих чи малих війнах і битвах. Але тут йшлося не про звичайну війну, і в ній не просто полководці володар восторжествував заклятий ворог цілого народу. І нічого не мав він у своїй понурій душі, окрім нез'ясовної, як і його багатолітня ворожнеча до болгар жадоба помсти. Василій покликав до себе в намет Катепана. Катепан – військовий, візантійський, чин середнього рангу. Куцукуса – що прославився не так доблістю, як жорстокістю до поконаних. І про довго з ним говорив без свідків, яких завжди намагався уникати, пам'ятаючи слова полководця Варда Скліра, того самого Скліра, який багато разів пробував дістатися на імператорський трон, а потім, востаннє розбитий Василієм, прийшов на намет до імператора Сивий, майже осліплений від старощів і важких походів, і сказав своїм ворогові і побідникові – «Нікому не довіряйся і лише небагатьом відкривай свої задуми». І тої ночі Василій відкрив свій, найлихійший з усіх відомих у діях Візантії, задумів самому лише Куцукусу, але згодом про нього мав довідатися цілий світ. Катепан Куцукус з'явився другого дня в червоній накидці поверх свого звичного одягу і це показувало, що його наречено главою всіх катів ромейського війська. Потім він зібрав під свою оруду катів, присяжних і просто охочих, взяв у поміч кілька тагм війська в долині ключа Розпалені величезні вогнища з дубових і букових дров, коти стали коло вогнища, засунули в жар довгі мечі, двороги вила, а воїни відділили від тисяч полонених болгар першу сотню нещасних і погнали туди, де їх ждала невідомість. Ніхто нічого не бачив, не розбирав, від першого нелюдського крику здригнулися серця навіть у найжорстокіших ремевських воївнів, а серед тисяч полонених прокотилося щось мовби зой чи стогін, а там од вогнищ один з перед одного рвалися болісні, скражливі вигуки, моючи це, Мамусю, мені, мої очі. І згорях згоріли, і жахливий запах поповз од вогнищ, запах горілої людської шкіри, він виповнював долину, його чули уже полонинні колоболота, сягав він і до узвища, де височів пишний імператорський намет, і де в оточенні почту непорушно стояв Ромейський Василевс. Там, коло вогнищ, нещасні рвалися з рук воїнів, благали пощади, проклинали своїх мучителів, погрожували, а некопливі кати спокійною діловитістю діставали з вогню розжарення мечі, вила і штрикали ними болгарам у вічі, палили очі старим воїнам і молодим новобранцям, позбавляли зору й тих, хто вже Набачився надива всього світу і тим, хто не встиг намилуватися ні небом, ні горами, ні ріками, ні вродливими дівочими лицями, та чи й можна людина надивитися, намилуватися коли-небудь на світі. Коли першу сотню полона не було осліплено, Катепан Куцукус, який порядкував розправою, дав знак Одному з котів, і той останньому, доведеному до нього, бранцеві випік лише одне око. Одного, ого штовхнуто до гурту Скорчених од волю і віччаю, мався бути тепер поводарем своїм скаліченим браттям. Заведи на ваш цар, кучето Самуїл. «Поведи їх до вашого царя, собаки Самуїла. Багато днів точилася нелюдська розправа в долині Струмешниці. Василій віддав катам 14 тисяч болгарів. 144 сотні воїнів Самуїла було осліплено, і на кожну сотню приділено одного одноокого поводаря. І сліпі – вищий від нестерпного болю, бо немає тяжчого і дикішого болю для людини, аніж біль від освіплення. Розбігалися по горах і долах. Частина одноких утекла від своїх одноких побратимів першої ж ночі, вдень вони втікати боялися. Ще не могли призочаїтися до такого дивного стану, коли сто дивляться на тебе серед білого дня, нічого не бачать, тому вибили для втечі темну ніч. А сліпі, позбавлені помочі, гинули в чорториях, забрідали непрохідні дебрі, вмирали від голоду й спраги, неспроможні знайти води вмирали від ран, від спеки, від диких звірів, бо були безсиліші за малих дітей і не вміли. Захиститися навіть від бродячого пса Сліпі розходилися далі й далі Наганяючи жах на всю Болгарію Вони минали рідні домівки Невпізнані і нещасні Одні геть не віддали Куди й за чим прямують Інші заповзялися відшукати В своїй нічні пітьмі царя Самоїла Сподіваючись, що може він їх прихистить пригорне порятує а Самуїл, який трохи відійшов після рани і замкнувся на острові у преспі, вже почув про Василевську перемогу у Клідіоні, але ще нічого не відав про осліплених. Не знав і про те, як довго і тяжко йдуть вони до нього, блукаючи шляхами Болгарії, а коли тисячі дві, а може, і десять тисяч сліпих стали на тім боці протоки що відділяла Самойилу столицю від берега, обідельних, безпарадних, жалюгідних, і племінник Іван Владислав прибіг до царя й гукнув, що їх геть Самоїл звелів. «Пустіть їх сюди!» Він вийшов на берег, щоб зустрінути першого човна сліпими. Стояв коло самої води, старий, посевілий, з погаслим поглядом. Мрячив холодний дощик, але цар стояв без шапки і з боленими очима дивився на своїх колишніх воїнів. Вони вивалювалися в човні брудними, смердючими купами лахміття, не прикритих кісток, незагоєні очі їхні кривалися, роз'ятруючи старе цареве серце, вони оточили свого царя хапалися за його одяг, намагалися дотягнутися руками до його обличчя, плакали невидющими очима. «О царю, татко ти наш, помогніни, при тебе ми дошли! О царю, батько ти наш, поможи нам, до тебе прийшли!» Самуїл простягав до них руки, гладив їх за голови, Плакав разом з ними, деться мої, синові мої, воїниці мої добрі, воїниці мої храбрі, народи мої, діти мої, сини мої, воїни мої добрі, воїни мої хоробрі, народи мій, і став на коліна перед сліпими, а потім осунувся на пісок і вмер. Так розповідаючи сьогодні булгари, і так воно і було. А Василія II прозвали «Болгарохтонос», тобто «Болгаро-бойця». І з цим похмурим прізвиськом він і війшов до історії, і лишився там з усіма іншими, яких людство дбайливо зберігає в своїй пам'яті. Видно для того, щоб не з'явилися більше на землі такі виродки». Однак зарадити цьому виявляється зовсім нелегко, злоназване втрачає свою силу наполовину чи й більшу, але ще не гине. На цьому можна було бажати скінченою повість про історичні прізвиська якби Несивок, який мав необережність народитися саме в ці каламутні часи і необачно пхався в самий вир подій того з невіснілого століття. Відгуки битви к проході долинули і до монастиря святих архангелів. Гумен Гаврило правив молебні за побіду над Ромеями. Молилися денно і ночно іноки. Святий Боже, святий крепкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Амінь. Обличено всі щоденні справи, нарешті покінчено з роздвоєністю, яка дивувалася в ока вінаках. Моляться і водночас твердо стоять на землі, займаються справами земними, носять дрова, випікають хліб, переписують книги, пліткують один на одного, смачно сплять і солодко пиваються вином, викраденим із монастирських підвалів. Але ніяк не міг він збагнути, як можуть ці нещасні іноки, вимолювати в свого Бога порятунку для рідної землі, коли в них Бог спільний з ромеями і десь у ромейських монастирях так само тисячі немитих чорнористів зіймають закудлені бороди до неба і благають того самого, що і затривожені болгарські браття. Що ж то за Бог, який уміє Слугувати відразу двом ворогуючим народам. І чи справді він такий всемогутній і хитрий та меткий, щоб устигав давати і нашим, і вашим? Як він це чинить? Крутиться туди й сюди, як гуляща дівка чи що? Від пророка Ісаїї родили ходіїв, сини погибелі. Про кого це? Болгари, про візантійців, а ти про болгар? Що ж то за святі слова, якщо їх можна повернути як спис, куди хочеш, залежно від того, в чиїх руках опиниться або? Оце ж годі вам надію покладати на чоловіка, що в його тільки хіба духу, що в ніздрях, бо й що він значить? А сивок звик покладатися саме на чоловіка, на власну силу на місць своїх рук і плечей. Йому смішно було дивитися тепер на здоровенний бороданів, що стояли навколішки в темній монастирській церковці і безпарадно здіймали неспрацьовані руки догори, в той час як десь їхні брати билися на смерть з ворогом. А чому би не взяти в ці ведмежі лапи, всяку таку зброю чи й просто річок? та нагинути туди, де кипить битва і собі. Життя вже давно навчилося волка не стояти в очікуванні перебігу подій. Знав твердо, що завжди треба втручатися самому, кидатися в саме вировиння, пхатися в саме пекло, бою і змагань, Бо тільки там справжня воля, справжній розмах для сили, тільки там відчуваєш себе живучим і несмертельним. Він став нишком намовляти декого з іноків дременути з монастиря. Сам не вірив у свої намовляння, та вийшло, що іноки тільки ждали поштовху ззовні. Їм саме не стачало такого свавільного чоловіка, як приблудний рус. Вони охоче пристали до думки покинути сподівання на Бога та спробувати самим, прислужитися землі, що їх спородила і дала їм силу. Звісно, сивок міг би податися за далекі гори сам. Він легко вмовив своїх перших знайомих Тале і Груйо, але хотілося вирвати з тихої виталі комога більше здорових іноків, щоб хоч і сам просидів тут пару літ, так і не зміг призвичайитися до того, щоб розтрачувати молоду силу в такий дивний спосіб. Він казав одному: з цією силою, чоловіче, можна розігнати цілу сотню ромеїв». казав другому: а мав би я таке гостре око, як у тебе, казав третьому: хіба ж знає хто ліпше за тебе гори? припрошував четвертого: а вип'ємо, брате, та й гейнемо собі, ще іншому пропонував: а ну ж поборемося, хто зверху того й слухатися а того просто лякав, доберуть саромеї сюди, попалять вас і потопчуть. Чого ж дати? Може, хто й доніс і гуменові про божедарові намовляння, але отець Гаврило не втрутися вчасно, вдав, що нічого не помічає. І ключник монастирський, отже, змушений був теж не зауважувати зникнення запасів із комор, бо і що значив якийсь там шматок солонини, коли загрожена була ціла Болгарія? Отак і зібрався ок, Божедар Інока до Інока і тихого теплого досвідку, вивіз свою братію за монастирську браму і вперше за два роки знову був на волі, міг ще раз пройти по тих самих тропах, якими добирався сюди, але тепер уже не на осліп, а ведений визначеною метою і не сам, а з цілим товариством вичайдухів, приготованих на все добре і зле. Одягнені в шкури в грубі вовняні або полотняні дрехи і шкіряними високими клобурцями на зроду немитих головах, з довгими бородами, в зутій косматі опінці, а то і зовсім босі, Озброєніся, як так, саморобними списами, важкими палицями, двома-четрима на всіх мечами, вони побігли по горах так нагально, неначе саме їм належало вирішити наслідок найбільшої сутички поміж військами Ромеїв і Болгарів. Вони майже не спали, їли на бігу, в несамовитому поспіху припадали до води, коли траплявся по поті струмок. Хвапалися далі, підганяючи один одного по крику. Вірвите, вірвите, люди Божі, мерщі, мерщі люди Божі! Та хоч як поспішали, однаково запізнилися, щоб стати водаючись у помочі захисникам Келідону, а з монастиря вибралися завчасно, а то й зовсім недремно бо не відаючи йшли на зустріч власній загибелі. Бо вже вершив у долині Струмешниці свою дику помсту Василій II. і вже перші сотні сліпих вдарилися в розпуці в рідні гори, і згодом кільканадцятеро цілілих чудом добереться до глухої обителі святих архангелів, і отець Гаврилу прийму їх на місце блудних своїх синів, щоб втекли в невідомість і через багато літ пролине чутка про дивний монастир, у неприхідних горах монастир сліпих іноків, але не про те мова. Василев спослав до царграда гінців звістю про перемогу над Болгарами, а за ними спорядив ще нових гінців з новелою, Новела, так називалися послання візантійських імператорів, до брата Костянтина і до жителів Константинополя, що починалося так. «Наша царственність Василій II, імператор Ромеїв, брат імператора Костянтина, всім, хто прочитає або вислухає цю новелу, шлю наше повітання». Далі Василев сповідомляв, що на відзнаку своєї великої перемоги він посилає жителям царства Новограда тисячу полонених варварів, які повинні бути осліплені другого дня по тому, як приведені будуть до столиці. На Амастріанському форумі, згідно зі звичаями, також із книгою церемоній імператора Костянтина Багрянородного, і хай це буде найбільшим тріумфом для жителів царстаного Града і вдячністю для доблесті війська, що здобуло для Візантії жадану перемогу, освячену Богом. Так 15 тисяча полонених болгарів, полишивши 14 тисяч своїх товаришів на осліплення в долині струмишниці. Вирушили далекий похід, в кінці якого чекала їх людська покара, але про те ніхто з них не знав, а хто й здогадувався, то відганяв от себе лихі думки. Бо людині завжди хочеться сподіватися ліпшого, і не вірить вона в смерть навіть тоді, коли стоїть у ямі або під зашмаргом шибениці. Начальником ромейської тагми, що вела полонених до Царграда, Поставлена сирійця Коміскорта. Коміскорт – ім'я походить від титула. Дослівно – коміт намету, тобто начальник намету. Коміскорт був чимось на кшталт нинішнього інтенданта при стратегу або імператорові. Відав також сторожою службою. Чоловіка дрібного тілом і душею. Лихого вдачею І заздрісного до всього на світі У походах він вершив роль наглядача Стратегового намету В битвах ніколи прямої участі не брав Отож, не брав ніколи і здобичі А тільки лічив та ділив уже здобути Ковтаючи слину на чуже І здихаючися від злості і заздрощів. Маленьке сухе яголичко обросло до самих очей і до ненависокого лоба цупким колючим волоссям. І з-під того волосся видобувався так само колючий голос. І якби можна було вилушити з коміскорта душу, то й душа його надмінно мала б бути колючою, мов їжак або ж отой залізний трибол. Триболи – залізні кульки з гострими шипами – їх розсіювали там, де мала пройти кіннота. що його кидають під копита кінноти, щоб ранити коней. Коміскорт вельми пишався своїм дорученням, яке йшло від самого Василевса. Він затямив собі тільки одне. До столиці треба привезти рівно тисячу болгарів, ні більше, ні менше. Тому головне його значення – Завдання продовж усієї путі полягало на безперервній лічбі полонених. Їх перераховували вранці і вдень, увечері і вночі, перед тим і допустити до струмка, щоб напилися води. І після того пильнувати болгар, власне, зовсім неважко, бо на кожного полоненого припадав озброєний воїн, кожен ромей, лягаючи спати. Прив'язало оболгарину до себе ремінням, яке усі візантійці заубачило брали з собою, ще вирушаючи на війну. Бо завжди сподівалися захопити собі невільників так само, як набити повну шкаряну торбу коштовних речей. Реміння у Ромеї, було міцне-приміцне. Вміло розставлені охоронці ніколи не спали. Сирійцеві коміскортові здавалося не слід би й турбуватися за цілість своїх бранців, а більше дбати за те, щоб якомога швидше, коротшими шляхами видобутися десь до Пловдіва чи Адріанополя, а там уже і до Царграда, де вже готувалося все для велелюдних торжеств, для небаченого тріумфу візантійської зброї. Але чи то багато було тяжко поранених серед полонених, чи занадто жорстоко поводилася охорона з бранцями, але незабаром коміскортові доповідали, що до тисячі не вистачає кільканадцять чоловік. Де поділися, проскрипів сірієць. Йому перелічено, де і як, від яких ран хто сконав, кого добито, бо неспроможен був пересуватися. Ну так. А ще за кілька днів вивелася нестача трьох полонених, що зникли невідькуди і як, втекли, пінився коміскорт, хоч сам не вірив, що будь-хто міг утекти з під такого пильного стереження. Адже подумати тільки один на одного усі полонені зв'язані, голодні і виснажені до краю. Окрім того, не мають куди втікати, бо скрізь ромейська сила, болгарів вже нема. І все-таки втекли. Спершу двоє, там троє, згодом ще один. Виходило, що чоловік може втекти звідусіль. Ніщо його не спинить. Тисяча все не може, але три-чотири завжди знайдуть спосіб визволитися. Коміскорд зібрав своїх фантиконтархів. Логахів і Декархів Наймолодші командири візантійського війська Контарх мав під командою 50 чоловік Логах 16, Декарх 10 Тисяча не може порушуватися Добирати до тисячі перших болгар, які попадуться під руку Важливе число, більше нічого він ошкірився, зуби в нього теж були гострі, як у рисі. І ще того дня Сивокова дружина зіткнулася сумним походом. Іноки пробиралися не самим шляхом, а трохи осторонь, і, певно, поминули полонених, але один з іноків нюхливо повів лицем навпроти вітру сказав: Мерезмата на човена оддалеко все усе ще. Запах людський здалеко чутно. А за якийсь час вони справді побачили внизу, на одному закруті великого царградського шляху, важку хмару куряви, що повільно просувалася їм назустріч. «Піду погляну», – ровнувся туди Сивок. «Ще те уб'єт? Ще б'ють уб тебе?» Спробував притримати його тале. «Не так воно просто мене вбити», – засміявся Сивок, виважуючи пудову сучкувату палиці, якою міг би звалити коня. Але йому не довелося йти на розглядини, бо передня візантійська сторожа, яка вже мала наказ подавати знак, як тільки помітить бодай одного заблуканого болгарина, завважила монахів і нагору подерлася звідосюди сотню запеклих хлопців на людей». Недосвідчені і простодушні іноки не дуже прислухалися до тривожних покриків сивоокових. Збитою безладною купою вони кинулися в один бік, по вниз, сподіваючись, що той, хто біжить вниз, завжди набере більшого розгону, щоб проскочити повз того, що дареться вгору. Але вийшло так, що візантійці опинилися і над ними, і з одного боку, і з другого а внизу вже підтягалася на шлях уся сирійцева тисяча, з якої годі було і думати, змагатися. Місцевість нагадувала величезний сірий полумисок. Ні де сховатися, нікуди втекти, крізь тебе видно. Людина серед голого, мертвого каміння, мов муха на мисці, але муха може хоч злетіти, а що може людина? Не було ради. Бідні іноки заметалися без виході. Вони забули про свою якусь там зброю. І про свою силу. Тільки Сивок мужньо вдарився на ромеїв, сподіваючись пробитися, і таки звалив кількох. І вже здалася йому, що втече і од ромеїв, от яких ще не доводилося йому втікати. Але тут набігло відразу кілька десятків роз'їзлених, заслинених бороданів. Сивоков вправно Перечепили ремінним зашмаргом, він упав, а зверху навалилася ціла купа задиханих, спітнілих, диких одненависті людей. Його скрутили ремінячим, звели на ноги. Він легко розтурив самим плечима усіх, як тільки став на ноги. Тоді візантійці прихитрилися прив'язати його до двох довгих дубців і так повели вниз з мовлютого, Страшного в своїй силі звіра Першу здобич Треба було показати самому Коміскорту Той сидів верхи на коні На голові хоч нестерпно Пекло сонце, мав залізний Золочений шолом Із білою гривою І ото тільки й було на ньому білого А решта чорне Їжакувати відворотне На коліна Вукнув сивокові хтось із ромею що знав по-болгарському, і чорний їздець ошкірив гострі, білі аж до синєві зуби, вдоволений швидким виконанням свого веління. А Сивок тільки глянув на нього і двернув голову і побачив, що ведуть до нього так само скручених ремінячем його товаришів, нещасних іноків, в високих клобурцях, і в омняних, і полетняних, подертих дряхах, нещасних і упосліджених, і тоді він знову сміливо поглянув на чорного колючого вершника і мовив «Аз падем на коліна сама перед Бога! Я падаю на коліна лише перед Богом!» «Він не болгарин! Він не болгарин!» – закричали іноки, добігаючи до Сивоока, сподіваючись визволити бодай свого руського повратима. Але сивок Божий дар, злякавшись раптом, що Ромеї послухають іноків і відпустять його, Гордо підняв голову і гукнув. Чому б то я не мав бути болгарином? Болгарин єсмь, болгарин. 1965 рік. Весна. Київ. Ще один такий день, і буде вельми погано. Пікасо Цього року в Києві було відкрито виставку московських художників. Відкривалася вона у республіканському виставочному павільйоні, який ще кілька років тому був гаражем для урядових машин, а до революції, здається, слугував як каретний сарай для інституту благородних дівиць. Потім якийсь розумний чоловік здогадався, що в такому місті все ж таки гріх держати гараж. Машини звідти вивели, прийшли проєктувальники і всі, хто там потрібен, а після них будівельники довго щось так мудрували. Доліпили до колишнього гаража якийсь фронтончик, якісь навіть колони, що вже й геть було смішно. Але всередині вийшло дуже гарне приміщення з скляною покрівлею, з просторими залами, і вже тепер усі забули, що тут колись було, зате всі знають, що виставочний павільйон і там частенько бувають речі досить цікаві. Звичайно ж, Борисотава пішов на відкриття виставки, топився в юрмі нетерплячих, слухаючи короткі пусті. Як завжди у художників промови, дивився, як міністр перерізає стрічку, як розводить гостин руками, закликаючи всіх, друзі мої, запрошуємо вас. Потім ходив по залах, дивився картини, що не відібрало в нього багато часу, здається, стояв отам знадвору й слухав промови довше, аніж ходив тепер по залах бо звик відразу знаходити на кожній виставці річ, яка чимось вражала, ще здалеку вирізняв її решти, обходив з усіх боків, дивився то звідти, то звідти. Діла така річ на нього неоднаково, або дратувала, або ж вдовольняла. Після того Мирщі пробігав туди-сюди, ще раз на прощання повертався до роботи, яка чимось звернула на себе увагу і по виставці. Художники завжди залишаються самі собою. Одні все життя малюють паруси, мабуть, щоб нагадати про нестримність вітру, який несе нас кудись далі й далі. Другі, мовби для спростування відомої приказки про торішній сніг, все малюють собі сніг, ті зображають коней, а ті жінок. Так само і виставки, уподібнюючись до художників, набули певної сталості на кожній недмінно побачиш литкастих доярок, що, попідкикувавши рясні спідниці, позують художникові. Старильно-білих медсестер з рум'янцями на щоках, монтажників, картин розташованих на самих кінчиках сталевих конструкцій. Знайдете там гори в нестерпних барвах і море. Автори якого марно конкурують за Івазовським Зустрінюся там іще з деякими обов'язковими сюжетами Що мандрують з виставки на виставку Уперто і невтомно Але вже мабуть годі, бо перелік можна продовжувати без кінця Борис проскочив повз етюди московських художників Що мало чим різнилися від етюдів художників київських Трохи помилувався акварельками, які називалися «Моя московська вуличка», але для серця навсправжки нічого не знайшов і подумки пошкодував за марно згаяним часом. Вести аж з самої Москви і не привести нічого. Але вчасно схаменувся, бо на виставці щось таки було цікаве для людей, а він у загальний лік не йшов. Він мав смак зіпсований був пересичений мистецтвом, напханий ним по саме нікуди. Людина, яка пробує вмістити в собі мистецтво свого народу за тисячу років, неодмінно вибивається із нормального сприйняття. Це вже якийсь збочинець, якась аномалія. Отож йому ліпше забиратися мовчки звідси і не псувати настрою ні самому собі, ні будь-кому іншому, бо якщо він поштовхається тут, то зустрінуться знайомі, почнуть розпитувати, що і як він щось ляпне різке і назавтра знову казатимуть. Там той Отава таке. І до виходу з останнього залу. Попереду в кутку, у найтемнішому місці, спинами до нього стояло за три чи чотири юнаки. Він не звернув на них уваги то могли бути навіть його студенти, яких він відпускав з лекції, щоб ті відвідали виставку. Але тепер це не грало жодної ролі. Коли майже порівнявся з ними, юнаки розступилися і спокійно пішли собі далі вздовж стін. А на місці, яке вони затуляли своїми спинами, під величезним мальовидлом із схватськими монтажниками, на нього Тава просто не дивився. Зовсім непомітно відкрилася раптом невеличка картинка. Скромні рямці з погано обструганих паличок. Щось там зелене, жовте, червоне на прямокутнику полотна. якісь недбало кинуті фарби, видно, справді недовершений етюд. Шкіц до чогось або й просто кілька помахів пензлим. Чого не буває на виставках, а ще коли вони звідкись привезені, а ще коли привезені з міста трохи більшого до міста трохи меншого, і рукою якогось авторів мимоволі вводить почуття зверхності, бо художникам, посереднім, звісно, завжди чомусь здається, що чим у більшому місці вони мешкають, тим і самі стають більшими. Матава підійшов ближче до того кутка, глянув на етюд. Там таке щось було. Він став і зовсім притул, бо в кутку було таке темнувато, а етюд не відзначався розміром і виразністю. Автор мов би навмисне змазав усе, як модерні фотографії, щоб не всякий розібрав, що воно там і як змальовано. Розмазано зелені лапи велетенської сосни, а може кедр – це в самому ріжку картинки – видно для створення місцевого колориту. Ще для колориту, десь на задньому плані споміж віття, визирає щось гостре, чи то кран, чи столева конструкція, одне слово – будівництво. Власне ж, на етюді зображено Внутрішність великого намету, ніч, кілька ліжок, намет, видно, для дівчат, бо на ліжках, укриті по самопідборі дівчата, жодна з яких не спить. Бо як тут спатимеш, коли в кожній на ліжку поверх ковдри, куфайках і валенках лежать здоровенні хлопці, що прийшли чи то залицятися, чи то женихатися, чи то вимагати любові? На підушах валінок у них ще сніг видно. Прийшли вони всі разом, змовившись, що веселіше є і охочіше було. Один навіть не здогадався скинути, бодай, шапку і лежить, наче вбитий на фронті солдат. Немає хлопця лише на одному ліжку. Але й дівчини там теж немає. Вона в самій тільки довгій нічній сороці, боса. Зіщулившись від холоду, переліку й обурення, стоїть коло стовпа, який підпирає намет, і рука її на вимикачеві. Тільки-но клацну вимикач, лампочка, що самотньо висить на скрученому шнурі, засвітилася, висіваючи похмурим жовтаво-червонястим світлом цю дивну, страшну своїй невигоданості картину. Отава глянув на підпис. Чорні, хапливо розмазані літери, Тая Зикова. Жінка. Жінки завжди правдивіші. Вони ближче стоять до речей остаточних – народжень, умирань, через те їм невластива чоловіча бережність і намагання приховувати навіть те, чого не слід приховувати. Однак ця жінка була розмашисто-сміливою, жорстокою, нещадимою Ось, дивіться, знайте, не заплющуйте очей. Не відвертайтеся. Борис відійшов трохи назад, етюд втратив свою виразність, був просто барвною плямою. Його слід дивитися лише зблизька, але знову той куток пропхалося кілька юнаків і дівчат. Знову сунулися до купи спини і стояли довго так, а отав стояв позаду і думав, що, мабуть, отут не раз і не два отак Суватимуться юнацькі спини і, може, отой клаптик закиданого фарабами полотна чогось навчить усіх, хто до нього підійде. І хоч прихильників моралістики і мистецтві частенько гудять, але нехай професор Ладен був стати моралістом заради того дивного своєю неприкритою правдою етюдика, написаного невідомою для нього художницею. Ішов додому по волі. Над хрещатиком тремтів прозорий травневий вечір. Перламутрова просвітленість, безліч святково одягнених людей. Тепер завжди на хрещатику безліч гарно задягнених людей. Мов би тут триває вічне свято. Бульвар піднято над рівнем вулиці, і коли спостерігаєш знизу за тими, хто прогулюється вгорі по бульвару, то, здається, вони всі нереально видовженими, ніби на картинах Ель Греко. Будинки кольору світлої глини трохи поцяцьковані, але, може, так і треба. Все це якось дивно пасує до непередованої ніжної просвітленості, у якій купаються і вітребеньковаті будинки, і зелені дерева у блідорожевому цвітінні і святкові люди. П'ять років тому тут була одна досить відома іноземка зі своїм ще більш відомим чоловіком. Отава От тоді ще доцент, показував їм Софію. Вони кивали головами. Так, так, о, так, це справді. Кивали головами і на Хрещатику, слухаючи про руїни і відбудову. Коли були голі й босі, голодні й холодні, а все ж таки відновили цю вулицю спішноті і закоханості. Згодом наземка прислала Отаві свої двотомні мемуари, що кінчалися меланхолійним пасажем про марність людської досвідченості, про знакомість усього прекрасного, що ти напризбіруєш за життя. Вона писала, але те неповторне зібрання все, чого досягла сама, з усією логікою і з усією Випадковістю – Пекінська опера, арени в Гельві, Кандобль у Вайї, бархани Вель-Уед, алея Бабансія, світання Провансу, Кастро, промовляючий до п'ятисот тисяч кубинців, сірчане небо над морем хмар, багряний місяць над Піреєм, Червоне сонце, що підіймається над пустиною, торчело, рим. Всі ті речі, про які розповідала, і всі інші, про які не говорила, все те ніколи ніколи не відновиться. Але ж принаймні додало багатства землі, якби дало початок чому? У згір'ю, ракеті, але ні, нічого не буде. А за два десятки сторінок Перед цим сумним закінченням Сказано про хрещатик Головна вулиця Суцільний великий кошмар Мабуть, і про Софію та жінка Написала б щось різке І несправедливе в своїй Самозакоханості Але не могла цього зробити Бо Софію вже освячено дев'ятсот-літнім визнанням А неписані правила споживацько-мистецького снобізму, наказують схиляти голову перед тим, перед чим схилялися або схиляються всі. І що є мистецтво? Чи тільки звичне, усталене, канонізоване, занесене до всіх каталогів, чи надмінно нове? Адже все колись було новим, все мало свій початок. А що починається мистецтво? Чи не з протесту? Проти природи, проти Бога, проти власного безсилля, проти нікчемності, апологетика, прикінче мистецтво. Розцяцькованість чужа людському єству, моби, віртуозна імпотенція, але протест має бути підкріплений талановитістю. Протестуючи, треба запропонувати щось навзамін а не просто голий викрик, хай хоч і найщиріший. Від жінок, на жаль, це іноді можна почути. Жінки ближче до речей остаточних, ага, вже думав про те, але справді так воно є. Одна з'явилася на хрещатику, щоб дописати свої мемуари, об'їздила весь світ, нічого не відкрила нового, топтала – тисячолітні стежки пілігримів і колобротерів, фірей, прованс, червоне сонце над пустинною фараонів і легіонів Цезаря, римські формули, бразильські гітари, то й що? Розізнана браком власної оригінальності, вирішила кинути бодай що? Ах, ви захоплюєтеся своїм хрещатиком? То маєте ж... Суцільний великий кошмар. Дяка. Ви маєте свою меланхолію? Ми маємо хрещатик. Так само було колись, може, і з Софією. Однак усі меланхоліки повмирали, а Софія стоїть. Тоді ще одна. Ага. Ви всі марите новобудовими, героїзмом, піднесенням, незвичайністю. Ось вам ніч на новобудові. Маєте. Гадайте, просто викрик розістерізованої жінки не так злегка.